Speranța. Pista 3 Sub capitolul 3 Nu scuză-mă, mai durează mult? În combinezon cu o demnitate romană conferită de caschetă, Leclerc zbiera în mijlocul echipajului său pe aerodromul din Alcala. La 30 de metri, departe de zvonul glasurilor, un prieten al lui Sembrano, Carnero, șef de grupă, observa cu binoclul cerul Madridului. O a furicită. Nu pot să mă grăbesc. Părerea mea e că Fridolini, chiar dacă l-o trece prin minte să se costumeze în Arhangel, pentru Leclerc, nemți și italieni, fără deosebire, erau niște Fridolini. Carnero urcă, iar aparatul lui porni să-și locul pe linia de decolare. Carburatorul avionului său era dereglat și el comanda joresul cu un echipaj spaniol. Urmă apoi Leclerc și un avion spaniol cu mai multe locuri. Vânătoarea Republicană, în ultimul hal, se și rotea peste Alcala. Câteva avioane sosiseră din America, tot fără mitraliere moderne. Guvernamentalii continuau să lupte cu aparatele spaniole din 1913. De când Orionul s fusese distrus și el pilota pelicanul 1, reconstituit din bucățile altor două avioane, Lăclărc renunțase la pălăria cenușie și-și dădea aer de consul cu cascheta sa de piele. Și termosul? întrebă mitraliorul din fața al Pelicanului 1, nevăzându-l lângă scaunului Leclerc. Astăzi, scuză-mă, îmi fac o cezariană. E prea serios." Câteva minute mai târziu, aceste trei avioane și cele de vânătoare se aflau deasupra Madridului. Inamicul ocupa aerodromurile unde trăiseră pelicanii, afară de Barajas. Pe toate drumurile, o mare harababură de circulație. Înainte de Hetafe, o fâneață transformată în parc de camioane. Și totul atât de puțin apărat, încât părea imposibil să fie al inamicului. Leclerc, din extrema dreapta formației, privea atent celelalte două avioane, dispărând mereu printre norii foarte coborâți. Deasupra avioanele de vânătoare proteguitoare. O clipă, norii se apropiară în așa măsură de pământ, încât trebuiră să zboare pe deasupra lor. Între două straturi cenușii, siluetele avioanelor în formație de luptă aduceau războiul în marele vid vinețiu. Formația ieși din nord, deasupra parcului de camioane. Pe ambele laturi ale drumurilor nu erau decât mașinile lui Franco lipite una de alta. Colona motorizată de pe tag ajunsese la porțile Madridului. Vânătoarea fascistă coborâ din norii de deasupra. Șapte fiaturi cu fața, ușor de recunoscut după W, care le unea planurile. Grupul cel mai de sus al vânătorii guvernamentale mări la maximum viteza și zbură în întâmpinarea lor. Tirajul de baraj inamic începu. Apărarea antiaeriană germană sosise la Madrid în masă. Obuzele tunurilor revolver explodau la 50 de metri unul de altul. că și zicea că avionul lui avea o lungime de 26 de metri. Nici în 1918 nu văzuse un astfel de baraj. Tunarii germani nu ocheau avioanele, ci trăgeau la câteva sute de metri mai înainte, exact la înălțimea lor, încât avioanele păreau că se aruncă ele înșile în foc. Mult mai încolo, cele două formații de vânătoare începură lupta. Leclerc coborâ în picaj, coborâ și tirul. Au telemetre," spuse bombardorul. Leclerc abiazărea lupta avioanelor de vânătoare, ale căror traiectorii încălcite te în același timp impresia de prăbușire și de acrobație. Mitraliorii pândau lupta, bombardorul pământul. Leclerc nu scăpa din ochi avionului Carnero, urcând coborând, zburând oblic și întâmpinând în față tirul de baraj. Apoi deodată se apropie. Leclerc, legat în dezlănțuirea generală de avionul șefului de grupă ca un orb de călăuza sa, cuprins de sentimentul de a nu mai fi decât una cu el, se arunca în baraj cu o fatalitate de tank. Barajul ajunse la 100 de metri. Obuze și avioane se apropiară deodată. Avionul lui Leclerc săltă cu 10 metri. Joresul despicat la mijloc, Zvârlica pe niște grăunțe în cerul plumburiu pe cei opt ocupanți ai lui. Leclerc a avut impresia că-i fusese amputată mâna pe care se sprijinea. În fața punctelor negre, reprezentând oameni care se prăbușeau în jurul unei singure parașute deschise, vedea chipurile îngrozite ale bombardorului său și ale mitraliorului din față. Vira mai scurt și părăsi lupta cu viteză maximă spre Alcala. N-am văzut niciodată ceva asemănător în timpul războiului. A repeta Leclerc de când oprise motorul pentru aterizare. Adunați în jurul lui pe aerodrom, cei din echipaj nu răspundeau nimic. Leclerc, cu o mină tragică și cu o privire de parcă s-ar fi întors din infern, se îndreptă cu un mers de legionar către postul de comandă. Vargas îl aștepta acolo așezat într-un fotoliu, cu picioarele alungite, cu fața întoarsă către cerul mohorât care se zărea pe fereastră. Acum Vargas era în uniformă. Leclerc, văcând pe viteazul, început să dea raportul asupra misiunii sale. Când ajunse la prăbușirea avionului lui Carnero, Ce instrucțiune aveați?" întrebă Vargas. Bombardarea coloanei dinspre Hetafe." Camioanele se șaflau înaintea parcului de automobile. Mergeau pe front." Da, dar nici vorbă să fi putut trece din cauza barajului. Ca dovadă, Carnero." Când Leclerc nu mai drăsnea să folosească limbajul lui specific, nu devenea simplu, devenea administrativ. Barajul era la nivelul parcului, repete Vargas. Da, nu existau camioane înainte spre voi? Da. Spuneți-mi, de ce v-ați întors cu bombele? Leclerc începea să-și dea seama că fugise. Era vânătoarea inamică. Amândoi știau că avioanele de vânătoare se luptaseră la 2 km departare și chiar atacat, Lăclui că ar fi trebuit să execute bombardamentul paralel cu barajul. Avioanelor de vânătoare le revenea misiunea să lupte. Manien condusese câteva bombardamente de linie în plină luptă. V-ați înapoiat cu bombele, nu-i așa?" întrebă Vargas. Zău nu avea rost să le aruncăm la întâmplare peste ai noștri. În plus, motorul bătea." Auzindu-l că răspunde ca un copil care a sărit gardul, Vargas sufera cu atât mai mult cu cât socotea el Că, în general, Leclerc nu era de fel un laș. Dădu ordin să fie introdus șeful mitraliorilor, bombardorul și mecanicul care aștepta. Motorul? Întrebă el. Mitraliorul și Leclerc se întoarseră către mecanic. Cum să spun nu prea bine? A răspuns acesta. Ce are? scârție cam peste tot. Vargas se ridică. Bine, vă mulțumesc. Nu puteam executa bombardamentul. Spuse Leclerc. Vă mulțumesc, repetă Vargas.